Uffa ma che scocciatura Questa guerra Non mi piace Non la voglio fare Non mi importa Del petrolio sarò un bilia Una normale Ma questa volta Le crociate Non ci voglio andare Uffa uffa Lanciate i vostri strali Dite pure quello che volete Per televisione Sui giornali Di che son disertore, traditore, svergognato. Ma questa volta alle crociate non ci voglio andare. Ufao ufa e fateli sfogare nella sabbia e nel petrolio fateli sguazzare vanno i prezzi troppo alti fanno quello che gli pare ma questa volta alle crociate non ci voglio andare uppa uppa quegli erano già strani forse per eredità o per costituzione ma con i miraggi del paese delle meraviglie li avete incattiviti e allora adesso andate tutti a piedi e non mi ricattate Perché non provate a sfruttare l'energia del sole? Oppure provate a prendere l'energia dal mare? O da dove diavolo vi pare, io mi dissocio dall'appare, Ma questa volta alle crociate non ci voglio andare al buio, meglio tutti al freddo, senza benzina nel motore, si lo ammetto, son dolori, non si scherza, son guai seri, mandateci voi in terra santa a scacciare i mori, uffa, uffa, ma che fregatura, prima o poi sarò coinvolto, ma almeno fatemi sputare addosso quelli che sono addetti alla preparazione. Di questa maledetta di questa maledetta di questa maledetta di questa stramaledetta terza guerra mondiale Puh.